Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la masă rotundă. Un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Vă spunem bun găsit la o nouă ediție în care discutăm la masa rotundă. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru încredere pe care ne-a acordat și pentru că ne urmăriți de fiecare dată când avem emisiuni. Vreau să vă precizez din start că suntem deschiși să abordăm orice tema ar veni din partea dumneavoastră în măsură în care Dumnezeu ne va da înțelepciune. De aceea vă încurajez să ne trimiteți mesaje, să ne scrieți astfel încât să putem să fim cât se poate de practici adică să abordăm probleme care fac parte din viața noastră de zi cu zi și care ridică frământări, ridică semne de întrebare. și un aspect pe care deja știți este că nu suntem cu studii teologice sau mai știu eu alte profesii din domeniul acesta, ci suntem oameni simpli, oameni care avem familii, care avem servicii și care ne dorim să trăim o viață sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu și sperăm că Dumnezeu ne va ajuta la aceasta, de fapt nu sperăm pentru că de fapt avem confirmarea Dumnezeu în fiecare zi a vieții noastre a fost alături de noi, ne-a sprijinit în ceea ce am avut de atins în viața aceasta pe care El ne-a rânduit-o pe fața acestui pământ. De aceea vă provoc astăzi la o temă iarăși care face parte din viața noastră de zi cu zi, prin care, tocmai, sau un eveniment prin care tocmai am trecut, este vorba de sărbătoarea de Paște, și vă provoc la o dezbatere, îi provoc pe invitații mei la o dezbatere în seara aceasta pe această temă despre esența sărbătorii de Paște. Lumea, pur și simplu, în preajma acestor sărbători a... a nu știu, parcă a luat o injecție de adrenalină, foarte multă agitație, foarte multă mișcare, magazinele luate cu asalt, fie că e vorba de mâncare, fie că e vorba de haine, sunt tot felul de obiceiuri care mai de care mai sofisticate, oamenii obișnuiesc să-și cumpere ceva nou de Paște neapărat, cel puțin în zona noastră în Moldova era obligatoriu să ai ceva nou îmbrăcat pe tine, nu conta ce, de la măcar șosete să-ți să cumperi ceva nou pentru că Paștele nu, servează, semnifică, simbolizează cumva și o noire, o schimbare o, o nouă fațetă a lucrurilor spuneam că magazinile au fost luate cu asalt, nu mai spun de cantitatea de ouă cumpărate miei, se pare că obicei cu miei cam pică cei care vând miei se plâng că merge tot mai prost de la an la an dar sunt alte și alte obiceiuri sau preferințe culinare pe care oamenii le au în vedere. Toate aceste lucruri arată că în creștinitate se întâmplă ceva și se întâmplă ceva important. Și în acest context provoc dezbaterea asta și aș vrea să fac aici o precizare interesantă. Am văzut mesajul de Paște pe care președintele Statelor Unite l-a transmis țării sale, probabil, o imagine destul de interesantă în care s-a fotografiat din spate, adică au fost fotografiat din spate el, un iepuraș și în perspectivă undeva în depărtare un obelisc cred eu, mai degrabă un afront la adresa creștinătății decât o, o, o urare de Paște, având în vedere semnificația iepurelui, având în vedere semnificația obeliscului. De aceea, în, în toată tulburarea asta, de ce să nu recunoaștem chiar în încercarea de a direcționa în altă parte semnificația sărbătorii de Paște, provoc pe invitații mei să discutăm puțin despre cei care e esența acestei sărbători pentru că cu siguranță dacă ne uităm în Scriptură nu găsim prea multe indicii nici despre ouă nici despre iepuri nici despre iepuri de ciocolat pur și simplu nu găsim astfel de referințe ele sunt fie o încercare de a diversifica ceea ce se întâmplă fie chiar un complot împotriva sărbătorii în sine de ce se serbează Paștele? ce simbolizează Paștele? vă spun bună seara Paștele are legătură cu Sfânta Scriptură pentru că acolo găsim cele mai bune detalii legate de originea și de desfășurarea acestei sărbători de-a lungul viacurilor Am putea căuta diferite înțelesuri și în cărți de specialitate într-un dicționar poate dar cred că cel mai bine ne explică Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu însemnătate acestei sărbători și uh, în uh, cartea Exodul din Vechiul Testament în capitolul 12 la versetul 27-26 începând uh, sunt scrise următoarele cuvinte și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta să răspundeți, este jerfa de Paște în cinstea Domnului, aș accentua eu, în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copilor lui Israel în Egipt când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Esența Paștelui este uh, mesajul de dragoste al lui Dumnezeu pentru oameni. Uh, este un mesaj de speranță, este vorba despre salvarea pe care Dumnezeu a oferit-o în trecut iudeilor, atunci când se aflau într-o robie, e adevărat în robia egipteană dar știm că semnificația și înțelesul vechi testamental este preluat în Noul Testament de însuși Domnul Isus și știm că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Apostolul Pavel la un moment dat spune în prima epistolă către Corinteni dacă mi-aduc în aminte Hristos, Paștele nostru a fost jertfit. Lumea sărbătorește cu totul altceva. Este vorba despre bucuria de a avea eventual niște zile libere, de a ieși împreună cu familia sau cu prieteni, de a te bucura de o masă copioasă, de a te bucura de un timp de relaxare, de a te bucura de o grămadă de lucruri, chiar și de o vestimentație nouă, poate, uh -huh. sau cine știe ce alte cadouri, orice în afară de adevărata semnificație. Și anume, apropierea de Dumnezeu și mai ales Salvarea pe care Dumnezeu a oferit-o oamenilor, așa cum a oferit-o în vechiul testament evreilor aflați într-o robie pământească, El ne salvează și ne-a salvat atunci la Golgota de subrobia păcatului. Pentru mine asta, asta simbolizează, asta este Paștele. De fapt nici nu este un simbol, este o realitate. Asta, asta este Paștele pentru mine. O salvare a mea dintr-o viață de păcat. Da. Cosmin? Bună zeară, vă spun și eu. Paștele e cea mai frumoasă și importantă sărbătoare a creștinătății. O sărbătoare poruncită, o sărbătoare peste care ne-a trebuit să trecem, o sărbătoare de care a trebui să ne aducem aminte noi și copiii noștri. A fost instituită încă din vremea Vechiului Testament, încă de la începutul originii sau de la nu știu că e corect început originii, de la începutul poporului evreu, de când uh, au intrat în legământ cu Dumnezeu, cu Dumnezeu uh, o sărbătoare care era poruncită și era obligatorie pentru evrei un evreu care nu sărbătoria Paștele, uh, Biblia în Deuteronom uh, sau Dumnezeu cere prin cuvântul său ca uh, acel evreu să fie omorât uh, era foarte important pentru un evreu să țină paștele. Și asta ce, să începem un pic de la simbolurile la care s-a plecat. După cum știți, cei care citiți Sfânta Scriptură și cei care nu o citiți, așa, aș putea să vă trezesc puțin curiozitatea, să deschideți Scriptura, să vedeți dacă ce vă spun eu acum este adevărat. Dumnezeu îi lui Moise în momentul în care le promite că o să scoată din țara Egiptului, ca fiecare familie să aibă un miel un el pe care să-l țin o perioadă alături de familie, un animal de care copiii și întreaga familie să se atașeze și apoi în ziua de Paște să fie jerfit, sângele lui să fie pus pe ușori ușii, carnea să fie mâncată în, în, în, în ritualul în care se cere în Scriptură, împreună cu toată familia, o singură dată. Și Îngerul Mulții, când a trecut peste țara Egiptului, peste toate casele unde era simbolul acesta sângerii pe ușorii ușii, îngelul morții nu intra. Și uh, am să trecem acum să facem trecerea la Noul Testament. Uh, trebuie să în cont că Domnul Hristos a sărbat Paștele în timpul vieții și ultimele, ultimul Paște din viața pământească a Domnului Hristos este consumat în mod specific în Evanghelie. Uh -huh. uh, Dar asta mă face să cred că în tot timpul vieții domnul Iisus Hristos a sărbătorit paștele, pentru că altfel era o problemă pentru, pentru El am legea. Da, el a împlinit legea. Și Domnul Iisus Hristos pe zice paștele împreună cu ucenicii săi, vedem ceea ce înseamnă pregătirea asta paștelei și faptul că este o anumită pregătirea Paștelor ca apoi Domnul Iisus Hristos să devină el paștele nostru așa cum s-a spus înainte și dacă există această conexiune peste viacuri și uh, această importanță importantă sărbătoare a, a lumii iudaice și lumii, lumii creștine uh, nu avem niciun motiv să nu, să nu o sărbătorim cu atât mai mult cu cât Dumnezeu uh, dorește ca să, să facem parte din această sărbătoare sau să participăm la această sărbătoare dincolo de simbol mai ascunse Frumuseția acestei sărbători este faptul că Iisus Hristos a devenit mielul nostru de jerfă. Sângele lui a fost pe lemn, pe alt lemn decât de la ușorii uh, ușii. Uh, prin el, toți cei, cei cred și toți cei ce se încred în acest sânge vărsat pe lemnul crucii au o eliberare și au o salvare și sunt feriți de moarte. Nu neapărat nu, nu de moarte fizică, ci de moarte spirituală. Și cum să nu sărbătoresc o astfel de, de sărbătoare? Și am auzit acum de, de sărbătarea aceasta Paștilor, la noi în biserică, un mesaj despre faptul că Domnul Iisus Hristos, după ce a fost dat ca miel de jerfă, a înviat și a înviat în prima zi a săptămânii. Și atât de important a devenit sărbătoarea asta pentru, pentru creștini, încât uh, iudeii care sărbătoreau și pentru care sabat era atât de important a hotărât ca cei din uh, Biserica Primară din primele secole să sărbătorească uh, ca și sărbătoare uh, prima zi a săptămânii și nu sabatul. Și asta spune foarte mult despre însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos. Uh, vreau să spun următorul, următorul lucru. Uh, Gândiți-vă ce ar fi ce ar însemna pentru noi astăzi, că noi să ne să avem o revelație, să avem o descoperire, sau Dumnezeu să vină în viața noastră, să o tărâm ca noi să ne strângem, să slujim lunea. În prima zi săptămânii de muncă neapărat, în prima zi calendaristică. Ce ar însemna asta pentru noi? Cum ni s-a peste cap programul? Cum ar însemna ca la ora șase să ne prezentăm la biserică, la temple sau unde ne strângem? Ce ar însemna ca seara după terminarea programului să venim să sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos? Iată ce au făcut primii creștini, nu a fost ușor și nu a fost de la început simplu sărbătorești uh, Paștele. Uh, dar ei au făcut, au făcut lucrul ăsta. Da, uh, interesantă descrierea voastră și dovezile pe care le-ați adus. Înțeleg prin asta și intru întrebarea, în întrebarea a doua pe care am pregătit-o, că uh, Paștele transmite uh, un mesaj, un mesaj care este transmis pentru uh, umanitate, pe care îl transmite Dumnezeu. Ce ar trebui să înțelegem noi prin acest mesaj? Adică paște vorbește despre, iată spunea Neluțul mai la început, despre o eliberare. Despre eliberare dintr-o robie. Dacă luăm jertfa Domnului Iisus Hristos, Cosmin spunea că este iarăși o eliberare dintr-o robie. Ce ați putea să spuneți celor care ne ascultă despre această eliberare? De ce au nevoie oamenii de eliberare până la o dică? Că se pare că nu suntem la pușcărie, nu suntem robi precum evrei. De ce am avea nevoie de o eliberare? Ca să fie eliberat, mai întâi trebuie să-ți dai seama că nu ești liber. Cred că asta este condiția, condiția de bază. Un om care nu-și conștientizează depărtarea de Dumnezeu nu consideră că are nevoie de apropiere de Dumnezeu. Probabil că dacă întrepe mulți oameni de pe stradă, ce fel de relație au ei cu Dumnezeu, să spună, mă, e, relația mea este că se poate de bună. Dacă mai merge și duminica la biserică, totul este dintre cei mai făhat, buni. Da, nu mai e nicio problemă. Uh, culmea este că și oamenii care nu frecventează biserica se cred totuși destul de, destul de bine ancorați în, în această realitate a apropiere de Dumnezeu, uh, nu se merge la biserică, nu se citește cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este cunoscut de către oameni și totuși omul consideră că are, are legătură, are relație cu Dumnezeu. Uh -huh. Probabil, marea majoritate nu se roagă lui Dumnezeu, dar totuși, dacă e să-l întreb, omul este creștin, adică este un copil al lui Dumnezeu. Am fost creați de Dumnezeu și asta ne-a rezolvat toate problemele. Dar nu mai contează faptul că... Uh, N-a nicio legătură, de fapt, cu Dumnezeu. Și ca să, ca să simți nevoia de a fi eliberat, trebuie mai întâi să fii conștient de faptul că ești într-o anumită robie. Acum, evreii, în timpul robiei lor egiptene, conștientizau. Ei vedeau clar, clar. că se află într-o robie. Puteau cu vârful Da, era ceva palpabil tot procesul acesta de ieșirea lor din țara Egiptului, cu toate considerentele pe care Moise, prin voia lui Dumnezeu, le-a dus înaintea lui Faraon și după aceea și înaintea poporului său, sunt chestiuni evidente care, cred, nici nu sunt contestate de da. mulți oameni. Problema este în ziua noastră, uh -huh. în zilele noastre. Ne-am născut botezați, Probabil mulți dintre noi potezați la o anumită biserică, chiar de copii. Binecuvântarea lui Dumnezeu este cerută peste noi. Bine, nu, noi nu avem nicio treabă cu chestiunea aceasta. Părinții poate ne apropie de Dumnezeu sau nu. Nu înțelegem ce efect devastator are păcatul în viața noastră. Asta este robia noastră de acum. Evrei aveau o robie palpabilă. Erau sclavi. Trebuiau să muncească de dimineața până seara după regulile stabilite de niște oameni, de egipteni. Noi, în ziua de astăzi, suntem robi ai păcatului. Omenirea este roabă a păcatului. Dacă se înțelege acest aspect, atunci se înțelege și semnificația pe care Paștele o are în viața unui, unui om. Din ce cauză? Pentru că aceasta este ieșirea din robie. Da. Aceasta este semnificația Mesajul pe care Dumnezeul are prin Paște Este necesitatea Eliberării din această robie Cred că asta ar trebui să înțeleagă oamenii Dar oamenii Nu și înțeleg starea de păcat Da, este, este foarte interesant Ceea ce ai spus Și de fapt cred că ai surprins foarte bine Mesajul sau scopul acestei întrebări îi provoc pe ascultători, probabil s-au uitat la filme, eu m-am uitat la puține filme în viață să se gândească la, nu neapărat la tot filmul Matrix, dar la o parte din el, cel puțin la început se arată o realitate în care era închisă lumea și ce, ce era interesant și se aseamănă cu ce trăim noi era că oamenii din matrix din sistemul ăla nu știau, nu conștientizau că sunt robi ei erau robi, erau pur și simplu închiși și limitați și așa mai departe, dar era singura realitate pe care ei o cunoșteau și Scriptura Nouă ne spune că David la un moment dat declară în păcat m-a zămis lima mea și Noul Testament spune cine spune că este fără păcat este mincinos practic ne naștem într-o natură păcătoasă datorată hai să spunem păcatului inițial al primilor oameni și nu, nu știm ce că există și o eliberare. Și de asta Dumnezeu vine cu un astfel de mesaj care poate să vină doar din exterior, un mesaj al eliberării. Și cum să spui cuiva, hai să te eliberezi dacă el, așa cum ai surprins, nu știe că e rob. Mi-a plăcut la un moment dat cineva și imagina discuția dintre doi bebeluși. În, în doi gemeni în burta mamei lor și unul din ei spunea pă, era o discuție fictivă, bineînțeles spunea, eu abia aștept să ieșim afară și să văd pe mama să o strâng în brațe să și celălalt spunea, ce afară? ce-ți ce vine? Aici e singura realitate, aici a ne-am născut, aici ne-am conceput, aici murim, cine a fost cineva afară să vină înapoi, ce tu vorbești acolo? Nu, eu știu că este o mamă care ne așteaptă, care să ne strângă în brațe, care o să ne iubească. Nu, nu există așa ceva, a fost cineva afară, au venit de înapoi, care ei, Ei, cumva oamenii prinsi în sistemul acesta, în matrixul acesta păcătos, dacă este oportun acest termen, um, nu înțeleg nevoia de eliberare și atunci Dumnezeu vine din, din, din cer cu un mesaj cât se poate de inteligibil pentru oameni, mesajul jertfei Domnului Iisus Hristos. Și acest mesaj este uh, esența sărbătorii de Paște și anume eliberarea pe care Dumnezeu se angajează să o facă în viața celor care intră sub sângele legământului, cum ați uh, precizat amândoi, avea în Vechiul Testament acea semnificație. Unde era sânge pe ușorul ușii, nu intra îngerul morții. Acum aș vrea să vă provoc la ceva care poate vă este destul, la, destul de la îndemână pentru că face parte din viața noastră de zi cu zi. Tangențial a fost și atins acest, acest întrebare. Cât de mult din această serbare mai are de a face cu esența sărbătorii? Adică Vedem modul în care se arbează oamenii, vedem, am, tocmai am văzut cam toate manifestările care au avut loc, chiar mă uitam surprins pe Facebook, cineva șeruia un videoclip în care a venit un elicopter și a făcut o ploaie de ouă de ciocolată și chestii de genul ăsta și lumea a în același timp, în România, încă noaptea de înviere e noaptea de înviere. Lumea se duce la biserică și face, fiecare se duce cu interesul lui, dar cât de cât oamenii se mai duc spre biserică. În alte părți, nici atât nu mai este. Și voiam să vă provoc să, să observăm puțin cât de mult din sărbarea asta mai are de a face cu esența sărbătorii, despre care am vorbit mai înainte și am descoperit-o. Sper să fii de acord cu mine, să rămân la întrebarea numărul 2. Ok. Pentru că e foarte importantă și dacă nu... Dacă nu o să realizăm care-i mesajul Lui Dumnezeu pentru noi legat de Paște, atunci cred că restul discuției nu o să atingă inimile așa cum ar trebui. Pentru că în momentul în care conștientizăm cât de important sunt aceste, nu neapărat sărbătorile în sine ca sărbătoare, ci mesajul acestui sărbători pentru noi, atunci pierdem esența Paștelor. Spunea înainte Neluțu despre faptul că mulți nu se mai recunosc ca fiind fi în păcat. Uh, mă gândesc la mine, în momentul în care vreau să-mi dau seama de cum arăt, trebuie să mă uit în oglindă ca să suprind o anumită realitate. Poate nu e realitate 100%, dar bă, e cea mai aproape de, de adevăr. Depinde cum deformează oglinda. Da. să spun. <laughs> um, și în momentul în care te uiți la oglindă, vezi ce ai de retușat. Ca să-ți dai seama dacă ești rob sau nu, trebuie să te uiți la să ieși cumva din matriță, din matrix. Da? Da. Să, să uiți te uiți un pic de sus sau dintr-o din perspectivă. perspectivă. La ce perspectivă ne putem noi uita altă decât ar fi Scriptură. Da. Care să vină din altă lume mesaj și principii venite din altă lume pentru noi ca să ne dăm seama unde stăm și cum, cum funcționăm. Avem nevoie de un punct de refer din afară. Și în momentul de față foarte puțină lume, din ce în ce mai puțină lume se uită în, oglindă, în oglinda spirituală prin, prin Scriptură. Din păcate sunt și așa de mulți creștini cu numele care nu mai citesc deloc din Scriptură. Și atunci încep să-și dea cu părerea despre anumite lucruri, despre anumite principii, despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos, care sunt deformate și nu sunt conforme cu realitatea pe care Dumnezeu ne-o trimite. Sau ne-a trimis-o și la care ar trebui să ne, să ne raportăm. Deci, în primul rând, lucru important pentru fiecare dintre noi e să ne apropiem din nou de scripturi. Și acolo, cu siguranță, vedem starea noastră și vedem ce avem de făcut și putem să vedem ce a făcut Isus Hristos pentru noi. Discutam săptămâna trecută cu soția mea și ziceam sunt frumoase sărbătorile de Crăciun, nașterea Mântuitorului nostru este una extraordinară, dar toți întemeitorii de religii s-au născut. Și... Pot fi, le pot fi admirate mormintele, pot să meargă adepții acolo, să reculeagă, să facă diverse lucruri. Să le deci oricât să ar fi, oricât întruf, ar fi de extraordinară nașterea Mântuitorului nostru, este o naștere care poate fi comparată pe alocuri cu nașterea oricărui întemeitor de religie. Dar ceea ce face diferența e tocmai modul în care Mântuitorul nostru a murit și a înviat. Și asta e unică uh, și face diferența. Și ne confirmă încă o dată că nu religia, ci credința bazată în Fiul Lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, este singura cale spre Dumnezeu. Și mesajul Lui Dumnezeu e complex. Dacă ne uităm la tot ceea ce uh, descrie Scriptura în perioada respectivă, ce s-a întâmplat joia în Ghețiman, ce s-a întâmplat vinerea, uh, uh, modul în care Iisus Hristos s-a uh, înviat, ceea ce confirmă istoria, ceea ce, acum am auzit -o mai multe elemente logice care ne confirmă credința noastră într-un Iisus Hristos viu și faptul că toate celelalte teorii uh, pică în comparație cu realitatea uh, învierii Domnului Iisus Hristos, face din această sărbătoare una unică și frumoasă și importantă pentru, pentru noi. Și n-am fi fost aici, n-am fi discutat despre Iisus Hristos în România, în secolul 21, în ciuda apostaziei n-am fi discutat despre Iisus Hristos dacă nu a fost o naștere, o naștere dar în mod special o înviere o moarte și o înviere spectaculoasă a, a Mântuitorului nostru și despre, despre asta vorbește Paștele și a, până nu am văzut vedeți că și filmele și rolul lor în viața noastră de deci, multe ori a, au influențe negative dar sunt și filme care îți rămân și te ajută într-o anumită direcție am văzut filmul Mel Gibson în lui Hristos și până nu am văzut suferința aceea, deși criticii au, au criticat filmul și multe secvențe au fost tăiate. dar pe mine personal m-a ajutat foarte mult să înțeleg cât de mult a putut să să fie mizeria asta umană dusă la extrem în moartea și în violența asupra Mântuitorului nostru om fără, om fără de păcat și uh, Dumnezeu întrupat să fie mutilat în felul ăsta de, de cruzimea și de păcatul oamenilor și totuși să spună Doamne arte că nu știu ce fac și în ciuda agoniei agonie să poartă discuția și să zică lui pe cruce, știi ce? Azi fi cu mine în rai uh, să se uită, să trași acela roman la Mântuitorul nostru pe cruce să-l vadă de agonie și să spună totuși Fiul Lui Dumnezeu femeile ucenicii se uită la el și totuși parcă au urmă de speranță și îl caută, îl caută la mormânt parcă și deci, văd pe femei ducându-se acolo și parcă sperând s-ar putea să nu îl găsim acolo și să nu îl găsească la, la mormânt e foarte faină sărbătoarea dacă o înțelegem dincolo de lucrurile astea uh, istorice sau uh, lucrurile astea care țin de un context anume ca să nu mai spunem că vorbește iarăși despre și despre învierea noastră, și despre o, o învierea morților. Transmite mesajul că într-o zi ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Într-adevăr, este un, un conglomerat, un mix mare de, de uh, uh, mesaje transmise de Dumnezeu sub aceeași egidă a dragostei lui pentru oameni și a dorinței lui de a salva omenirea. Doar o singură concluzie la punctul 2. Mă trecute că sunt foarte mulți oameni care afirmă că sunt creștini și că ei cred în Dumnezeu, dar când îi întreb de Învierea Domnului Iisus Hristos sau când îi întreb de Isus Hristos, deja lucrurile se schimbă. Și atunci, nu știu, asta e o viață trăită minciună și o hulă adusă la adresa Dumnezeu pentru că i-ai contest, contestat lui Dumnezeu adevărurile pe care ele lasă în Sfânta Scriptură nu pot să iau numai frânturi care îmi convin mie deci ori au tot adevărul ori atunci nu sunt nu sunt creștin. și vedeți în ziua de astăzi lupta se nu se duce spre Dumnezeu, spre Dumnezeu tată, pentru că toată lumea trebuie trebui să sau, ar trebui să creadă în ceva e teoria care e cea mai plauzibilă și din punct de vedere logică, să crezi că este un creator dincolo de tine dar nu ne convine să ne raportăm la Iisus Hristos pentru că asta schimbă multe viața noastră și asta nu ne convine deci ne convine să avem așa o idee vagă despre un creator, dar ne supără la culme să știm că cine așa da viața pentru noi, pentru că atunci toată viața noastră trebuie să se schimbe, să schimbe ceva, și da. are de-a face cu mine și are de-a face cu ceea ce trebuie să fac știi, mă gândesc acum dacă tot a zis Cosmin aspectul acesta dacă stai să să analizezi un pic viața și să ajungi la concluzia că totuși există Dumnezeu Paradoxal, ajungând la această idee, deși e tot mai greu în ziua de astăzi să ajungi la așa concluzii, uh, mergi, ai, ai două posibilități, ai două direcții în care te poți deplasa. Să accepti că există Dumnezeu sau să spui nu există Dumnezeu. Dacă accepti că există Dumnezeu, să zicem că ai ajuns la concluzia, asta ai două variante. Îl urmezi îl slujești, te închin lui, asculți de el, comunici cu el. S-au întors spatele. S-au întors spatele. Aici este, aici este marea problemă a omului. Cred că dincolo de orice întrebare filozofică și de tot ce se poate scrie uh, sau comenta, aici este marea problemă. Ce faci în momentul în care îl întâlnești pe Dumnezeu? Poate zici, da, îl accept pe Dumnezeu, știu, Dumnezeu există, bun, dar. Atunci. să mă lase un pic în pace, să învăț eu de treaba mea, și eventual la sfârșit, atunci mai povestim. Că doar din tine să-mi viața, nu? Și când noi aveam vreo 70-80 de ani, atunci, atunci mai negociem. Atunci ce? După ce ți-ai trăit toată viața asta de pe pământ, întorcându-i spatele, atunci ce? Să scapi atunci. Asta încerci. Bine, cred că, cred că și asta este undeva la limita legii și s-ar putea. Dar cine garantează că mai prinde da, cine... momentul ăla? Păi de asta zic că e, e, nu-i corect pentru că este foarte riscant în primul rând. Da. Tu nu poți să știi că mâine te vei mai întoarce acasă, de la serviciu sau de unde pleci tu, sau chiar astăzi. Dar să zic, depinde ce faci cu Dumnezeul, iei pe Dumnezeu și îl vezi așa un obiect pe care îl poți așeza într-un loc să-i spui cum fac oamenii cu idolilor uh, stai aici, eventual vin din când în când te vizitezi, mă mai închin ție, îți mai aduc o ofrandă, mai te pup un pic și am plecat. Mm. Dumnezeu nu poți să faci așa. Te găsesc întotdeauna acolo? Dacă am nevoie, vin eu pe la tine. Știi ce-i ciudat? Astăzi oamenii se consideră că au ajuns la nivelul cel mai ridicat de inteligență deși îmi permit să am niște dubii legate de lucrurile astea dar ce puțin în ceea ce privește tehnologia, tehnologia și, și inovațiile și lucrurile de genul acesta s-a ajuns la un maxim și noi în general suntem oameni logici, operăm cu tot felul de criterii, un criteriu legat de risc și fiecare mai ales acum după ce ne-am fript cu criza lumea asta financiară. investică Uh, deja riscurile ne le calculăm uh, mult mai, mai atent. Și uh, legat de credința noastră în păplul aici să ajungi la credința noastră în Dumnezeu, e tare interesant că sunt două variante. Nu cred și nu există Dumnezeu sau cred și există, există Dumnezeu. Da? Deci sunt două, două variante. Și atunci, eu dacă nu cred, după moarte, s-ar să nu mai fie nimic, am trăit viața oricum, morc n-am pierdut nimic, am, am murit și totul s-a rezumat la viața aceasta. Și a doua variantă, mor și s-ar putea să fie uh, raiul. Acum, prima variantă, dacă eu trăiesc viața 70-80 de ani, dacă o trăiesc frumos, crezând în Dumnezeu, și mor și nu ar fi viață veșnică, nu ar fi Dumnezeu, nu aș pierde mare lucru. Din contră, soția m-ar fi prețuit pentru că, fiind creștin, trăiesc după anumite principii, copila, iarăși, ar trebui să aibă un anumit respect pentru că n-am dus viața frumos, n-am jignit-o, am trăit frumos viața aceasta. Viață frumoasă, deci, fără excese. Fără excese. Deci n aș pierde mare lucru. În schimb, dacă îmi trezi viața oricum și chiar există, există viață veșnică, am pierdut tot. Da. Și nu știu dacă se merită să riști și dacă nu ai argumente în astea foarte puternice și logice, și nu neapărat logice, credință puternică ca să mă bazez pe asta și doar pe, pe considerentul ăsta trebuie să fiu mult mai atent cu, cu viața mea. Da, într-adevăr într dacă stăm să punem orice om logic, rațional, că vorbim despre astea astăzi, pretindem că a crede deja este depășit și învechit. Deși oamenii cred în foarte multe chestii, inclusiv în, în tehnologie. Unii cred în, în tehnologie și că se va ajunge și că ne va salva și așa mai departe. Deci credințe sunt. Dar să spunem că este considerată credința învechită și necompatibilă cu inteligența la care s-a ajuns vorba lui Cosmin. Totuși dacă întreb pe oricare dintre oameni, cred că puțini, foarte puțini, de numără pe degete, care spune, domnule, eu cred cu hotărâre că nu există nimic. Cred că în adâncul sufletului, orice om se gândește, bă, și dacă totuși există, și dacă totuși ăștia au dreptate, și dacă totuși Biblia e adevărată. Și măcar, așa cum spuneai, Cosmin, măcar pentru argumentul acesta, cred că se merită să trăim viața frumos. Și sau și mă gândesc acum <coughs> la faptul că, în general, să trăiești conform Scripturii este o viață fericită totuși, adică e o viață, așa cum spuneai, fără excese, fără scandaluri, cu moralitate ridicată, cu o soție sau un soț pe care respect respecti și iubești, cu dedicare față de copii, dedicare față de societate și ceea ce ne înconjoară, respect față de mediu, de oameni de... și așa mai departe. Cu alte cuvinte, nu văd ce ar fi. Ce ar fi de pierdut? În fine, se pare că nici dușmanul nu doarme și caută să-i convingă pe cei mai mulți că partea faină din viața asta este să te îmbeți, să te droghezi, să faci sex în afară căsătoriei, bineînțeles, să faci hoții și așa mai departe. Și dintr-o dată aceste lucruri care clar, logica omenească, iarăși apelăm la logică și la rațiune, îți spune că într-o zi vor ieși la iveală, într-o zi te vor costa, într-o zi vei plăti pentru ele, devin virtuți și aceste virtuți sunt proclamate. Da. Interesant modul în care oamenii ajung să se raporteze la Dumnezeu, însă este nevoie, așa cum a ieșit din discuția noastră, de cineva care să vină din afara matrixului acestui pământesc. Că până la urmă stăteam și meditam într-o zi la, la cum s-a format acest sistem omenesc păcătos, și am trecut prin Scriptură de la primii oameni, de la oamenii care au vrut să construiască turnul Babel ca un sistem omenesc de sine stătător în care să se controleze lucrurile, apoi cetăți și așa mai departe, tot felul de bătălii toate au, au țesut un sistem, un matrix uman, păcătos din care n-aveai cum să ieși singura variantă era să vină Domnul Isus Hristos care să poată să învingă moartea, să învingă păcatul El fiind fără vină, fără păcat ispitit ca și noi dar fără păcat foarte interesantă discuția asta și merită, merită continuată. Facem pauza muzicală și răspundem la întrebarea 3. Această sărbătoare în zilele noastre nu, nu, nu prea mai seamănă cu ceea ce serbau evreii, nu prea mai seamănă nici cu ceea ce serbau primii creștini. S-a abătut, abătut mult de la semnificație aici, de la modul de sărbătorire, hai să spunem biblic. În același timp vedem mari lideri politici sau religioși cu anumite luori de poziție surprinzătoare, nu știu dacă aș putea să le spun surprinzătoare, referitor la sărbătoarea Paștilor adică vedem foarte incisiv de introdus iepurașul, foarte incisiv introduse ouăle de ciocolată ce mai vă mai vine ceva în minte adică întrebarea este cât de mult în această sărbătoare mai are de face cu esența ei Cred că răspunsul la această întrebare e un răspuns personal și fiecare dintre noi trebuie să răspundem în dreptul nostru dacă ne uităm așa la ce se întâmplă și la uh, lumea care ne raportăm, lumea s-a îndepărtat de esența, de esența sărbătorii. Cu toate că, așa cum ai zis și tu la în început, în societatea noastră, în România, în Medias, vezi oamenii că se raportează totuși la, la Dumnezeu. Mai știu ce înseamnă. Am auzit de multe ori acum, salut acesta, Hristos a înviat un răspuns pe care încă mă bucur de el, da. pentru că statea societăți și atâtea țări la care noi ne uităm așa cu jin după, după ei și parcă, cu cât trece timp, parcă am tot mai mult o stare de, de greață, deși e dureros cuvântul ăsta, niște culturi la care noi ne raportam și ne uitam și primeam așa cu fascinație spre ei, Acum pot să spun că, uite, în România, din punctul să de vedere, e mult mai bine. Să iau pe oameni, să spun salut ăsta, că Hristos a înviat, e lucru mare. Când da. mă gândesc că sunt țări în care -ai voie să să mai, numele. mai ai voie să zici Isus Hristos, nu mai ai da. voie să predici despre Iisus Hristos. Mă bucur de, de, de lucrul ăsta. Iată ne-i dar că... într-un într mod pozitiv. Mă bucur și de faptul că bisericile sunt pline. Chiar și cum într-o zi de săbătoare, totuși omul se mai poate apropia de Dumnezeu, poate să audă ceva despre Dumnezeu. Sămânța e aruncată. Mai este expus nu? cuvântul este expus. lui Dumnezeu. Cum e expus? Dar da. îi e o variantă. Da. E o variantă în care omul se poate apropia de Dumnezeu, omul se duce la, la biserică, știe ceva despre Dumnezeu, știe ceva despre Isus Hrist da și totuși încă nu-i bine, nu-i bine, dar comparativ, e, o, e rău, o, cel mai mic e o posibilitate de apropiere de, de Dumnezeu și oamenii au o anumită reverență în perioada asta și au anumită apropiere de Dumnezeu mulți merg să-ți povedesc deci ceva, ceva în, în cultura asta noastră, așa cum e ea e o anumită apropiere de Dumnezeu raportându-ne la ce se întâmplă în alte părți Chiar am citit acum recent uh, mesajul uh, papei de, de sărbători și am rămas cu o stare de dezgust, uh, afirma lucru lucruri, uh, că să nu ne mai uităm la tăierea mieilor, că ăsta uh, e, uh, e un eveniment sau un simbol păgân. Zic, mai dar nu știu, papa să nu citește Biblia pe care o citez eu, uh, Într-adevăr, nu-i nu vorba sărbătoarea asta despre să mănânci miel sau ceva de genul ăsta că la unii le cade bine, la unii le place, la unii nu, dar uh, să afirm că jertfirele asta de miel uh, e un evenem păgând când uh, de aici s-o și asta da. e cumva un simbol. În la realitate la... a fost o cerere expresă directă a lui Dumnezeu, clară, fără da. echivoc, uh, să facă așa vrei. Afirmația pape mi s-a părut uh, deplasată și ce se întâmplă în lume? E o de esența sărbătorii, pentru o de Scriptură și o de ceea ce înseamnă cea sărbătoare. Da. Aș vrea să fac o completare în ceea ce privește o anumită informație. E adevărat că e bine că totuși se poate spune la noi în țară încă Hristos a înviat. E adevărat că este bine, bisericile totuși în perioada asta sunt late cu asalt. Problema este că de multe ori parcă mi-aș dori să nu fie atât de religioasă țara noastră. Ca unul care am trăit într-o altfel de biserică decât cea pe care o frecventez acum, știu din interior ce înseamnă religiozitatea asta. Nu e mai mult decât nimic. Adică merg oamenii și mă refer nu la oamenii în vârstă, mă refer la tineri. Da. de la perioada adolescenței până la vremea când se căsătoresc merg, nu pentru Dumnezeu pentru merg ca să fumeze să bea, să spună glume chiar și glume obscene mm. nici măcar nu aud cuvântul Dumnezeu, chiar dacă sunt în biserică pentru că sunt preocupați de cu totul altceva nu vreau să aduc ofensă absolut nimănui eu asta am experimentat la un moment dat în sensul de de mers de înviere cum se zice, la biserică nu n are nicio legătură cu Dumnezeu și de asta din punctul ăsta de vedere religiozitate, asta să știi că pe mine personal Cosmin mă în sensul că mai bine să nu fii un om religios pentru că dacă ești religios știi ce se întâmplă, crezi Cresc că ești, ești în, regulă în regulă cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Da. la capitolul ăsta parcă aș prefera mai degrabă omul să fie ateu și să zic că nu cred în Dumnezeu decât să, da cred în Dumnezeu parcă mai degrabă m-aș consideri că aici are de căldicel? da, mai degrabă aș prefera să vorbesc cu un ateu, că e pe un teren greșit, decât un om care este religios. El nu vede ce probleme are. El zice, eu sunt în regulă cu Dumnezeu. De multe ori am stat și am disecat chestiunea asta și m-am gândit mult la ea. Dar vă spun, m-am gândit din perspectiva faptului că știu ce înseamnă religiozitatea de genul acesta. Negreșit decât să avem în țara noastră oameni care taie capetele altor oameni. E adevărat, asta e, e mult mai crunt și este bine. Dar și religiozitatea asta e foarte periculoasă. Da. Ca unul care Cred că este din de interior. fapt o, una, din, din, una din stările Matrixului în care sunt ținuți oamenii să creadă că totul e în regulă și am discutat despre asta la începutul emisiunii să creadă că totul e în regulă dar este interesant cum se, se întoarce toată roata asta Paștele în general vorbește despre o jerfă, despre o moarte despre suferință și da mesajul final este cel de triumf al, al vieții de, de înviere însă Interesant este modul în care este uh, prezentat, uh, cel puțin pe canalele media, uh, hai să zicem, în România este mai ok situația, dar în afară uh, toată, tot accentul cade pe ce se întâmplă duminica, pe uh, iepuraș, pe tot felul de chestii. Și practic la fel ca la mesajul de Crăciun când cade accentul pe cu totul altceva decât nașterea Mântuitorului ne, Și aici ne trezim, de ce, de ce ne-am așteptat la altceva? Ne trezim cu o deturnare pur și simplu a, a sărbării Dacă ar fi să găsesc un singur cuvânt cu care să definesc această sărbătoare E zis în întrebare chiar sărbare <laughs> Dacă ar fi să definesc într-un singur cuvânt această sărbătoare în lumea care ne înconjoară, aș găsi un singur. Unul singur. Petrecere. Distracție. Da. Chef. Da. Orice e. Și dacă e să butonez televizorul, chef de Paște, sărbătoarea nu știu cui. Nici nu-mi vine în minte, pentru că nici mă uit la, la televizor în, în, în perioada asta. Că mă, mă scârbește ceea ce văd. N-are nimic a face uh -huh. cu sărbătoarea Paștelui. Pentru că nu distracția este esența acestei sărbători. Nu, mă, nu să mă simt eu bine. Trebuie să se simtă bine Dumnezeu. Da. Și nu într-un sens egoist. În sensul că Dumnezeu ne-a făcut atât de mult bine. Dumnezeu ne dorește în, în părtășie într-o relație atât de apropiată cu El încât e, e păcat. E păcat să nu-i faci lui plăcere. Am stat și m-am gândit, gândit la Uh, o carte scrisă de John Piper uh, În care uh, Înseta după Dumnezeu Parcă dacă nu mă știu uh -huh. da? Există termenul acesta Într-un fel este un nonsens Dar îmi place atât de mult Cum, cum sună exprimarea aceasta Hedonism creștin uh -huh. Într-un fel este un nonsens Pentru că sunt doi da. termeni antagonici da. uh, Și totuși Întrebarea se pune în felul următor Caută Dumnezeu plăcerea? Terminul acesta nou ne stârnește niște rezonanțe negative da, în minte. Da. Dacă ar fi să zici, caută un creștin plăcere, zice, băi, vezi că deja ești problematic. Totuși, caută Dumnezeu plăcerea. Oarecare dintre noi am putea să dăm un răspuns, să zicem da. Mm. Și eu recunosc că și eu tot așa am fost pe, pe considerul eu, acesta. Eu că consider că caută. o caută. O caută. Tocmai, tocmai pentru că în momentul în care Domnul Isus a fost botezat, un glas da. din cer spune, acesta este fiul meu în care îmi găsesc, nu plăcerea, toată plăcerea mea. Da. El, fiul lui Dumnezeu, mielul de Paște. Da. Asta, este, asta este plăcerea lui Dumnezeu. Când s-a uitat la Domnul Iisus și la ce, ce lucrare minunată face, lucrarea de a trage pe oameni înspre Dumnezeu, asta era plăcerea lui Dumnezeu. Asta trebuia să fie distracția. Asta trebuie să fie esența distracției, Nu faptul că ne ducem și să ne îmbătăm. Da. Nu, nu faptul că ne ducem ca să ne... Iată ambulanțele care oamenii împui bați de mâncare. Bas pentru că nu știi să îți pui o preliște. Nu să umbli, am eu un termen, lela, da. în stânga și în dreapta. Nu, asta este distracție. Asta este da. păcatul. Asta este păcatul tocmai, tocmai uh, termenul uh, contrar a ceea ce înseamnă, a ceea ce semnifică Paștele. Da. Ultima întrebare pe care aveam pentru voi, cumva a fost atinsă și asta, pentru că discuția e foarte strânsă, dacă această sărbătoare este un prilej de apropiere de Dumnezeu sau nu. Cosmin spunea la un moment dat că totuși este un prilej în care uh, unii oameni pot să audă de Dumnezeu. Pe de cealaltă parte, Nelutu spunea că domnule stai un pic, că nu prea se întâmplă chestia asta Pentru că tinerii care se duc, cel puțin tinerii, au cu totul altceva în cap Și știu chestia asta, am fost și eu cu prieteni de mei pe la, Nu vreau să exagerez, dar se ajungea inclusiv la partide amoroase printre cruci sau așa mai departe Se ajunge foarte departe Și totuși, dacă stau să meditez la, la chestia asta este o ocazie în care oamenii sunt expuși cuvântului, depinde de ritu religios din care fac parte, și lucru interesant este că, în momentul în care vor ajunge să dea socoteală pentru viața lor, cel mai probabil se va aduce uh, înainte și acest, uh, acest context în care au fost sub cercetarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Acum, tinerii sunt tineri, au o viață mai așa, mai plină de adrenalină și de hormoni, dar totuși mai sunt acolo și oameni de o anumită vârstă mai înaintată, să spunem, care iarăși pot fi supuși cercetării Cuvântului Lui Dumnezeu. Este clar că atâta vreme cât ești într-un matrix religios, te duci și consideri că prin asta ai făcut actul suprem de credință, că te-ai dus la biserică în noaptea de înviere, ai făcut actul suprem de credință și dacă mai fost și la spovedanie, ăla ești. Da, da. Și este cu două tăișuri. Este cu două tăișuri această sărbătoare. Dacă ne uităm, din perspectiva mass-mediei, clar, sărbătoarea de Paște nu mai este un prilej de apropiere de Dumnezeu, pentru că mass-media, în general, trimite spre o zonă din asta a fanului, a distracției, a bețiilor și așa mai departe. Eu totuși rămân la părerea că, decât să fie ca alte culturi în care nici nu mai știu ce reprezintă Paștele și să nu meargă deloc la briserică, tot ce prefer pe oameni ăștia, așa cum îți ei religioși și consideră că Dumnezeu îi poate atinge, nu știi, au fost acolo o mie de tineri, poate pe unul sau pe doi, da. Dumnezeu i-a cercetat prin cuvânt, au fost mai aproape, au fost în biserică, nu au putut să, și-au scăpat contextul, s-au pierdut de da. lor uh, și Dumnezeu le poate, le poate vorbi. Decât să stea acasă și să nu audă deloc despre Dumnezeu, să nici nu mai știe ce înseamnă sărbătoarea asta, eu totuși consider că încă... Și se vede, se vede cumva și în societatea românească. Așa cum suntem noi, cu problemele noastre cu... Eu zic că suntem mai buni decât, decât englezii, de exemplu, sau decât olandezii. Poți să supăr oricine pe mine. Consider și îmi, îmi țin afirmația asta. Oameni care sau națiuni care altfel erau creștine astăzi de Paști, fi... de Paști o societate întreagă, majoritatea dintre ei îi din puburi nu știu de ce praște, deși termenui, da, e, e stradat uh, da. out of decks <laughs> uh, <laughs> lucrurile astea, lucruri astea cumva, cumva se leagă da. nu e perfectă nu e ceea ce ne oh, dorim gândiți-vă gândiți câți oameni vin în, în biserice noastre așa, cuvântul nu-i atinge deloc, nici îl citează deloc. Că nu vin și în bisericile noastre neoprotestante care vin doar de sărbători și ei se expuși cuvântul lui Dumnezeu, nu poți să-i dau afară din, din biserică. Fiecare răspunde de lația pe care o are cu Dumnezeu, fiecare e conștient de, de ceea ce face înaintea lui Dumnezeu. Da. Este interesantă discuția asta și iarăși poate ar necesita abordată încă o dată, așa, pe puncte, cel puțin partea asta de care sunt mesajele pe care le transmite moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și din discuțiile care am avut în seara asta am găsit vreo câteva categorii, vom, dacă am cercetat am mai găsit mai multe. Ideea care a în seara aceasta este că uh, riscul este să ne îndepărtăm de esența sărbătorii de Paște. Sărbătoarea de Paște vorbește despre moartea și învirea Domnului Iisus Hristos ca o dovadă de dragoste a Lui Dumnezeu pentru noi și ca mâna întinsă a Lui Dumnezeu pentru a ne scoate din această lume uh, rea și păcătoasă. Oricine poate să apuce această mână a Lui Dumnezeu, orice om poate să beneficieze de jertfa Domnului Isus Hristos, respectiv de ieșirea din acest matrix păcătos, că tot m-a apucat să folosesc termenul ăsta, în același timp invitații mei spuneau că suntem în pericol să înțelegem altceva și să facem altceva decât este Paștele în sine. Și vorbeau despre necesitatea, spunea Neluțul mai înainte, de necesitatea de a-L glorifica pe Dumnezeu. Până la urmă Domnul Isus Hristos în primul rând a murit ca eu să fiu salvat și salvarea mea a fost un motiv secundar. De fapt, el a venit să-l onoreze pe Dumnezeu prin ascultarea sa. Și uh, așa ne îndeplinim și noi uh, datoria de Paște, să spunem într-un mod corect, dacă îl glorificăm pe Dumnezeu prin purtarea noastră. Abia atunci Paștele și-a atins uh, scopul pentru că noi am fost salvați pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Este interesantă, foarte interesantă tema și le mulțumesc invitaților mei pentru această seară, pentru timpul pe care l-a sacrificat. Vă spun și dumneavoastră la revedere și vă încurajez să ne trimiteți mesaje în măsura în care credeți că putem să răspundem unor întrebări pe care le aveți. La revedere!